Tamu soalan pandangan uh, saya berhubung dengan uh, ustaz yang menyatakan rawi yang siqah juga mungkin berbohong dan macam mana kita nak tahu hadis tu sahih dan mungkin hadis yang kita kata sahih dia adalah palsu. Apa ulasan? <coughs> saya dengar dah kawan ni bercakap ni. Saya tengok ramai dah ulas eh saya malas nak ulas kan tapi dah tanya ni saya sebut sikit lah. pertama kaedah lah saya suka juga dulu saya dengar ceramah Tok Guru ni Aziz lah. so, dia kata setengah orang ni ini umum lah bukan tuju pada individu benar -benar, umum setengah orang ni dia kata kita tak tahu dia bodoh ke cerdik sebab dia tak cakap lepas dia cakap confirm bodoh dia kata lah kadang-kadang kita semua kena hati-hati benda macam tu kan? hadis ni bidang kalau kita bukan bidang hadis kita akan jadi masalah kalau kita cakap dan ucapan yang kata kemungkinan hadis yang sahih tu pun palsu rawi tu yang kata siqah tu dia pun nipu ini sebiji macam Kasim Ahmad dan anti hadisnya geng itulah argument argument mereka duka cita apabila golongan yang cakap ni mereka cakap hal ni lama masa yang sama mereka ni percaya pulak tentang mimpi wali lah mimpi macam-macam ni sebagai hujah metang hadis mana tahu kata sahai orang siqah rawi siqah tu mungkin dia bohong pertama dia kata Al-hukmu ala syait Far'un Tasawurihi Far'un Tasawurihi Hukum di atas satu benda itulah cabang daripada gambaran yang ada dalam pala kita Pertama Mungkin dia tak tahu siqah tu apa makna Trusted Narrators Transmitters Rawi yang siqah Sikah tu bukan maksud cakap benar saja. Bukan itu maksud dia. Itu kata kena mengaji dalam bidang Sikah sebab kita sikah. Ah uh, sebab tu dalam parlimen Arab guna hatta parlimen tu hak kita kata apa undi percaya tak percaya tu orang Arab panggil. Ana ahjibus sikah aku tak bagi undi percaya. Ah uh, tu sikahlah. Tapi sikah kita kata rawi ada sikah siqatu ssiqah syarat untuk riwayat tu hendaklah diriwayatkan oleh rawi yang siqah siq rawi yang siqah itu yang pertama kita kena tahu rawi siqah itu hanya salah satu syarat daripada syarat sebuah hadis sahih bukan kesemua syarat syarat yang banyak lagi yang lain sebab itu kalau kita tengok tadi sebelum saya nak bagi tahu apa makna siqah kalau kita tengok kita baca hadis ini rijaluhu siqat kata tadi rawi-rawinya siqat siqah tidak semestinya bermaksud hadis itu sahih kerana rawi yang siqah itu rawi-rawi yang siqah itu baru satu syarat daripada syarat-syarat hadis sahih ataupun dua syarat daripada syarat-syarat hadis sahih kena hadis sahih ada syarat lain lagi, -lagi ittasala mattasal sanaduhu bi naqlin adl dhabit an mislihi ila muntaha min ghayri syadzd wala apa yang bersambung sanadnya daripada awal sehingga akhir mattasal sanadu bi naqlin adil dhabit daripada awal sehingga akhir tanpa syas tanpa illah itu syarat nak sahih jadi dia dia tak faham maksud sahih tu apa kemudian bila sakta siqah bukan siqah tu maksud cakap benar saja siqah kena ada dua perkara penilaian dalam siqah iaitu apa yang pertama penilaian dia panggil al adalah keadilan diri rawi tak bukan pendosa besar bukan melazimi dosa kecil bukan bukan pembohong bukan bukan semua pasik-pasik ni tak ada tapi tak cukup lagi eh. syarat tu tak cukup syarat itu tidak mencukupi dia kena ada satu syarat lagi Apa dia, dia panggil dapat memelihara hadis tu daripada silap kena ramai orang baik tapi tak mampu untuk amalkan untuk jaga maklumat dia baik soleh main masjid orang ajak tak ingat maksudnya banyak sebab itu kita tengok uh, Syair Al-Qattan di, di, kalau kita tengok dalam mukaddimah uh, sahih muslim dia menyatakan apa uh, apa aku tak lam nara as-salihin aku tidak melihat orang-orang soleh yang lebih banyak fi shay'in akzabu min al-hadith minhum fil hadith aku tak tengok orang soleh ni lebih banyak daripada menipu melainkan dalam hadis Ha, ataupun lam tara ataupun sebagai riwayat uh, lam narah nandar nara salihin fi syai'in akdhabu minhum fil hadis kau tak tengok oh, orang soleh ni dalam satu benda lebih penipu daripada hadis bukan maksud orang soleh menipu hadis orang soleh ni dia tak cakap bab lain dia baik tapi dia cakap bab hadis tapi dia tak ingat sebahagian tu maka silap sebab tu soleh saja kuat semayang hati lebam dai pun tidak bukan mesti dia perawi hadis yang yang siqah jadi dia dok percaya orang soleh orang siqam menipu juga dia salah faham tu ok bila kita faham hal ni bila tuan-tuan faham saya nak faham balik tuan-tuan supaya tuan-tuan faham supaya anda dengar rekaman ni juga faham apa isu ni hadis ni tuan-tuan kita semua ni tak jumpa Nabi SAW kita tak jumpa tapi kita wajib dah taat benda Nabi wajib tak? wajib kita wajib dah ikut ajaran Nabi wajib kita wajib dah tahu apa yang Nabi mau daripada kita wajib habis kita tak tengok Nabi macam mana kita nak ikut ajaran Nabi apakah yang menghubungkan kita dengan Nabi apa yang menghubung kita dengan Nabi hadith Nabi cakap kita tak dengar apa yang menghubungkan kita dengan Nabi perawi yang menghubungkan kita dengan Nabi Nabi kata uh, amalu kita tak dengar kita tak dengar Al-Humaydi pun tak dengar Al-Bukhari hadith pertama Al-Bukhari tak dengar Al-Bukhari hanya mendengarnya daripada al-Humaidi Abdullah bin Zubair al-Humaidi pun tak dengar daripada Nabi dia pun mendengar daripada Yahya bin Sa'id Yahya bin Sa'id pun tak mendengar daripada, dia pun mendengar daripada Sufyan Sufyan tak mendengar Sufyan pun mendengar daripada Yahya bin Sa'id Yahya bin Sa'id pun tidak mendengar dia mendengar daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taini Muhammad bin Ibrahim At-Taimi pun tidak mendengar dia mendengar daripada Al-Qamah bin Waqqas Al-Qamah bin Waqqas pun tak mendengar dia mendengar daripada Umar bin Khattab Umar bin Khattab yang menyatakan ala mimbar Inna qala Rasulullah innamal a'malu binniyat Jadi yang menyambungkan kita ini dengan hadis Nabi apa dia rawi Tuan-tuan faham kalau kita kata semua rawi ni bukan boleh percaya artinya kita meruntuhkan semua ajaran ini. jadi kita tak ada apa nak amal dah dalam ugama ni dengan cara dia cakap tu kok mereka pun semua bohong. bahaya dia cakap tu sama dengan anti-hadi cakap tu artinya mereka bohong tak apa sehari saya pergi pada zaniat zaniyat itu satu bab tapi nak cerita Penyambung kita Sebab itu Abu Zura'ah Seperti yang dia Para ulama hadir Abu Zura'ah Dia menghukum kufur Golongan Rafidah Kerana golongan Rafidah Dia kata nak memecahkan kita dengan Nabi Dengan mentohmah semua para sahabat Bila sahabat semua ditohmah Maka tak adalah penyambung kita dengan Nabi Jadi nak semayang Mayang apa kita kan dengan Nabi Mungkin rawi itu bohong ya. Nabi kan bermayang macam itu ha, Itu maksudnya Nak puasa Ramadhan bila Al-Quran ada Tapi rawi tu mungkin Bohong lah Awak rawi siqah Tak boleh bohong Tuan-tuan ha, tengok Apa jadi Kalau semua kaedah tu Kita pakai Saatnya kita nak Amal agama oh, Mungkin Bohong lah Memang siqah Awak dia tak boleh bohong Okey Saatnya saya cerita Dia boleh bohong ke tak Possibility tu Nanti saya cerita Sebab tu orang kata Bidang Belajar bidang tu Bila kita tahu Rangkaian rawi satu hadis tu dia tak dia tak main pada biasanya bukan satu rawi saja dia akan main banyak jalur dia sehingga satu hadis tu sampai kepada rawi yang akhir dan rawi yang berbagai-bagai bila kita tahu hal ini bila kita tahu hal ini kita kena tahu bahawasanya para perawi yang riwayatkan hadis ni ada yang berdusta ada yang benar para ulama telah kategorikan yang ni siqah ulama hadis yang ni tidak benar yang ni benar pas siapa depa buat kategori ni siapa dia suruh pandai-pandai yang buat kategori ni Allah yang suruh Allah kata inja ya ayyuhallazina amanu inja'akum fasiqun binaba'in fasiqun binaba'in fatabayyanu wahai orang yang beriman jika datang kepada kamu orang fasik bawa berita kamu kena cek Maksud kalau dia pendusta kamu cek Kamu jangan ambil berita dia. Kalau dia tak dusta, dia soleh, dia benar, kita terima berita dia. Dengan syarat-syarat berita beritalah. Dia kena ingat, dia kena apa syarat-syarat. Banyaklah syarat hadis. Kan? Di samping sambung sanad apa semua yang ilmu kita belajar. Syarat-syarat hadis tu. Bukan syarat siqah percaya tak percaya aja. Hadis tu pula akan dibandingkan dari satu rawi ke satu rawi yang lain Sebab itu kalau rawi ni dia riwayat Satu riwayat Dengan rawi lain riwayat Dalam bab perkara yang sama Tiba-tiba riwayat dia dibeza sikit daripada yang lain Kalau dia menyanggahi Mukhalifatul siqah Man huwa awsak Rawi yang siqah menyanggahi orang yang lebih Dipercayai Hadis dia syas Walaupun dia siqah Ulama' dah bahagi dah Hadis tu tak tak tak pakai atau mukhalif hati siqah. Jamaatnya mana siqah? Orang siqah menyanggahi sekumpulan orang yang siqah. Dia seorang siqah. Riwayat dia tak sama dengan tiga orang siqah lain yang main. Dalam hadis yang sama. Reject. Rejected. Jadi dia tak faham. Dia ingat rawi hadis ini cerita siqah muhum. I, banyak proses sebelum dia nak istiharkan ia sahih tu tak kira lagi jalan turuk jalan tak boleh bercanggah dengan Quran tak boleh bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain lebih kuat banyak tak boleh berlaku infirat kalau rawi tu tak sekuat mana dia seorang saja bab itu tak boleh so many process ok kenapa Allah dah hantar Nabi dia main kat kita Rasul dia datang pada kita adakah menasabah Rasul tu datang berakhir ajaran tu pada zaman Rasul tu saja tak boleh sampaikan kita karena di atas contoh dia kata mungkin siqah tu bohong jadi so, kita tak percaya maksudnya ajaran Islam setakat atur hari tu jelah bahaya ni dia punya ucapan ni ini termasuk dalam satu pernyataan yang sangat bahaya maksudnya apa yang kita ada ni semua syak zon lain saki siapa pergi pada zon ini satu bab antara zon dengan qat'i maksudnya dia meletakkan ke possibility untuk semua bohong possibility untuk waham lain waham ni rawi keliru ulama hadis boleh trace kalau rawi keliru ada betul ada hadis yang ulama khilaf nak letak hasan ke nak letak daif disebabkan masalah-masalah teknikal itu dia ada bab dia tapi hadis-hadis yang datang melalui rawi yang kuat macam inamal a'malu binniyat hadih yang kuat rawi-rawi yang tak dipertikaikan seperti qais bin abi hazim az-zuhri sufyan as-sauri sufyan bin uyainah ini semua jahabis dalam ha ini rawi muttafaq banyak lagi kalau kita runtuhkan itu di atas andaian kemungkinan bohong tak ada agama yang kita boleh amalkan bahaya individu ni buat kenyataan ni katakanlah ni katakanlah hadis yang kita sangka selama ni sahih rupanya tak sahih katakanlah pun tak ada masalah kalau itu berlaku pun takkanlah Allah nak hukum kita di atas benda yang semua secara teknikal kita dah buat kita dah check geng-geng ni yang kata ni yang peliknya cerita wali terbang wali apa mereka percaya tak ada bukti pun mereka tu bukan ahli hadis they are not being investigated, tested ini ahli hadis rawi hadis, nama mereka telah diuji, disemak, diputuskan walaupun ada yang khilaf di kalangan mereka, tapi khilaf itu furuk dalam hal-hal ni jadi kalau dia buat macam tu, saya buat contoh orang cakap betul pun mungkin bohong juga, tuan-tuan tak boleh amal apa agama ni contoh saya kata contoh, saya buat contoh tuan-tuan uh, anak bulan anak bulan kelihatan siapa nampak sekumpulan orang yang nampak mereka ada tiga orang pergi tengok mereka tetap nampak anak bulan saya pergi tengok kau siapa kau musti mana pergi tengok ataupun kumpulan-kumpulan yang pergi tengok dia nampak anak bulan bila nampak anak bulan semua orang posar kita pun posar nampak anak bulan hamba nak puasa apa kemungkinan mereka bohong walaupun mereka tu boleh percaya mungkin mereka bohong nampak semua gama, bila semua takde buat apa ni semua mungkin bohong let's say bohong awak tiba-tiba hari tu balik ke akhirat puasa hang tak dapat pahala sebab apa hang kena puasa hang kena bohong tau tak takkanlah Allah macam tu tuan-tuan nak paham saya pergi contoh Quran kata tentang wanita fa iza ajaluhun apabila wanita sampai tempoh iddahnya fa amsikun pegang mereka dengan ma'ruf au fariquhun ataupun pisah mereka dengan cara yang ma'ruf wa ashhidu zawadlin minkum wa aqimush shahadah lillah saksikanlah dua orang adil Quran surah cari orang adil untuk saksikan talak tu Hampir nak cari buat buah orang adil, mungkin orang adil tu dia bohong. Ani, ha, coba tengok apa punya impact dia punya perkataan tu. Dia letakkan tashkik, dia letakkan keraguan kepada seluruh struktur agama. Orang yang saya buat contoh ekstrim nak jadi untuk faham Satu orang kita kena Muslim, solat keluarga dia Muslim, semua Muslim semua semua bagui dia semayang dia apa ahli ibadat kita kenal kenal dia dah 10 tahun 20 tahun istiqamah lain. dia meniaga daging kita nak pergi beli daging kita kata dia meniaga satu orang menghabar kata hampa makan daging tu belum tentu halal ha huh? dia kata Pak Haji kita aku boleh kata Pak Haji tu walaupun Pak Haji mungkin dia jual daging khinjir adam Jangan tak faham. Dia buat kita supaya syak. Makan daging khinzir itu nak bagi tahu ada lebih ringan dibandingkan berdusta dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata mungkin Sufyan, mungkin rawi-rawi ini -rawi telah menipu walaupun setelah dikategorikan sebagai sahih sebagai siqah penipu. Itu kenyataan ustaz ni. Itu maksud dia kemudian kalau dia kata hadis ni ada yang zonni zonni tak apalah you tahu zonni zonni tu bukan maksud bohong zonni ada possibility ketidaktepatan ataupun ke possibility ketidaktepatan pada benda-benda yang tertentu ataupun possibility untuk silap itu maksud possibility tu oh, tapi zon yang ghalib Zon yang ghalik maksudnya 90% kita tahu benda ni betul Ataupun 90% ribu, Tapi kita still kata 5% Still ada ruang Untuk rawi silap Misalnya It's okay Agama memang macam tu pun Pada majoriti amalan Kalau tuan-tuan Kerana zonni itu kena zonni itu Ini satu perbahasan zonni Zonni itu tuan-tuan tolak agama tak ada bacaan lasmayam bacaan rokok tak ada bacaan sujud kerana semua ni zonni kerana possibility tu kerana yang kotri dia bagi kotri itu subud satu pak confirm dari segi authenticity dari segi keabsahan itu dia mutawatir yang tu dia tidak mewakili begitu banyak tapi semua macam tu Tonton. Nak baca fatihah, tak baca fatihah lepas mayam. Lepas imam baca. Zonni. Syafi'i kata baca, mazhab lain kata tak baca, tuan-tuan baca pun zonni, tuan-tuan tak baca pun zonni. Tapi dia mikir agama. Allah bukan tanya, 100% no. Di atas sangkaan kita, itukan dah Allah, maka kita amalkan. Sangkaan tu bukan sangkaan, half-half. 95% 98% Sangkaan kita di situ Still kita kata ada mungkin kita silap Ataupun ada juga Baik istihad Yang mana Kita kata mungkin dia Rowini lebih kuat Rowini ada hal itu Tapi cara dia presentkan benda itu Dia meruntuhkan semua binaan yang besar ha, Yang ada dalam agama ni Be careful Perkataan ni Saya bukan nak bermusuh dengan dia Saya tak kenal dia siapa pun tapi kita kata macam ni, bidang kita. Kalau kita toho orang kelantan kata bidang tu, kita jangan cakap kita tak tahu. Kita rasa lain dia runtuhkan binaan agama. Kalau kita bagi tashkik, skeptikal terhadap hadis, mungkin bohong. Baca hadis bukhari sah, mungkin rawi bohong. Semua orang kenyata amal. Apa. Mari kepada gang etis, mari kepada agnostik, mari kepada semua ni, mari kepada orang yang anti hadis inilah yang kami cakap selama ni mungkin ni bohong itulah yang kasih Ahmad kata kemungkinan hadis ni semua bohong rawi mungkin macam mana empat tahu kata siqah ha, sebab tu dia kena faham siqah tu apa siqah tu bukan cakap benar saja. siqah tu banyak syarat dia dhabit salah satu daripada syarat siqah dhabit ni maksud dia the, the ability untuk keep hadis tu supaya macam mana dia keluar daripada nabi macam tu dia riwayatkan ni semua bukan main oh saya kenal dia dia okilah lah itu no ini semua tested narratives sebab tu kalau rawi tu tak dikenali ada orang riwayat dia panggil majhul tak dikenali tak diangkat hadis dia walaupun ibin hiban ada mazhab dia tapi majority mazhab para ulama tidak mengangkat hadis yang seperti itu suruh so, saya nasihatkan dia be careful hal-hal huh? dia benda-benda yang seperti ini ini satu bab. ini ilmu hadis bahar lautan ilmu memerlukan intelijensi yang tinggi untuk memahami bidang ni sebab tu jaguh-jaguh saja berkut ulama-ulama besar dahulu kita ni main di tepian saja. apa yang kita kata sahih berdasarkan apa yang mereka sebut dengan kaedah-kaedah mereka Sebab tu saya kata uh, Special brand Kalau belajar ilmu hadis Pandai dia dalam Dalam penyiasatan Ilmu menyiasat perkataan orang The amazing discipline of knowledge Huge Begitu luas Segala Maksudnya kalau rawi tu cakap Dua perkataan dia tambah atas perkataan Nabi Still ulama hadis Mempunyai upayaan untuk trace Dua perkataan ni bukan perkataan Nabi Yalah Of course macam dia kata Zaniyah, ada istihad Tapi istihad yang base Based on facts The facts tu can be interpreted Tapi Ada argument argumentasi yang kuat Hmm huh? penyakit Okey lah ok lah? So, saya cakap saya cakap saya cakap paham cakap saya cakap saya cakap saya cakap